سلام عليك يا, يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تحلمون ثم كلا سوف كلا لم تحلمون علما يقين اتو عبن الدحيم وما لا ترونها عينا يقيذ ثم, عين ثم لتسالون يوم اذن علنا Salak Allah'u na'zim Hvala Allah, milostivog, samilostnog Se okuplja vas nastojane Da što i mušniji budete Sve do grobovi ne nasadite A ne valia tako Saznaćete svakako Još jednom Ne valia tako Saznaćete sigurno Ne valia tako nek znate pouzdano Čehennem ćete vidjet jasno I još jednom To jest, to da vidjeti oči gledno. Zatim će te tog dana za sada život biti bit, biti an sigurn. Ozdvila ne šeta ne rožem, bismillahi rrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, was salatu was salam ala sidina wa nabina muhammad as-sadiq al-wali al-amin ala alihi wa sahbihi al-jmeen. la <laughs> sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idha shatta taj'al al-huzna sahlan Hvala uzvišeno gospodarno njegovim neizmjernim blagodacima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti svakim dobrom i da nas zaštiti od svakoga zla. Molimo Allah za šanvu da i kad imamo tjeskobu u mjestu da ne osjetimo nikada tjeskobu duši. Molimo Allah za šanvu da nas počasti korisnim znanjem i da se na najbolji mogući način koristimo onim čemu nas je on poučio. Salavat selam yegu kome Mileni Muhammed časni ocemetu pokorci veli mashadina Molimo gospodara da budemo od onih za koji su plemenite ashabi govorili kada bi im neko takav došao dobro došao ti prema kojem nam je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem preporučio da se najbolje odnosi a to je bio onaj ko traži znanje kada bi neko došao kod ashaba Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem tražeći znanje Oni bi govorili, Merhaban bi Wasi Rasulillah, dobro došao ti kojeg nam je preporučio, Boži poslanik, s.a.v. Draga braćo i sestre, hvala gospodaru, mi smo došli do 477. hadisa u sahibu imama Buharije, još malo i napuštamo knjigu namaze, nadajući se da ona u nama ostavila toliko traga da ćemo svoje namaze čuvati. Neće namaze čuvati doli onoga koji je istinski vjernik i vjernica. I u tome je prije nego što prijeđemo na današnji hadis, ima jedna lijepa dova, dova koju bi trebalo što češće učita ona ide ovako, Allahuma la takilna ila fusina, gospodaru ne prepusti na same sebi, torfeta aynilu ala akallemni zalik, nikoliko treptaj oka, pa ni manje otaka. Gospodaru ne prepusti na same sebi, nikoliko treptaj oka, pa ni manje otaka. Dok sama ovo govorio, mnogi od vas su trepnuli. I ja u ovom trenutku vjerovatno sam trepnu. To nisam ne primijetio. Dakle, gospodarni najmanji trenutak nas ne prepusti same sebi. I ovo kada molimo Allaha želešanu, vi znate da je suština vjeri u tevhidu, vjeri u jednoga gospodara, u vjeri da on daje, da on uzima, da on određi, da se ništa ne dešava bez njegove bolje. I onaj koji je toga svijesta nikada se ne oslanja ni nešto drugo od ona, Allaha želešanu. Ima ljudi koji se osloni na svoj imetak i pokaže im se da im imetak ne može pomoći. Ima onoga ko se osloni na svoj društveni položaj koji je stekao. Dođe mu trenutak da mu ni društveni položaj koji je gdje stekao ne može pomoći. I zbog toga ova sura El Hakumutekathur je sura koja nam govori šta bi čovjek zaista trebao gomilati u svome životu. Najvrijednije što možeš gomilati jeste dobro koje učiniš radi gospodara tražijeći i u tome isključivo njegovo zadovoljstvo. Jer ideješ Allahu s što on od tebe traži. Kaže gospodar, el -haku kaže, zaokupiralo vas je gomilanje. Blago li ono ko ne gomila, nego ko zarađuje na ovome dunjalu, ponovo što mu može koristiti na budućem svijetu. I toga, draga braće i sestre, imajte na umu da ova dola, gospodaru ne prepusti na same sebi nikoliko treptajoka. Jeste dola koja treba pratiti vjernika i vjernicu u svakom danu njihovoga života. Jer šta nam se često desi? Često nam se desi da ono što nam je Allah zašanu dao od bilo čega, od pameti, od imetka, od bilo čega, od dragih ljudi u našim životima, pomislimo da smo to mi dobili svojom zastugom, a ne Allahom im da. Jer ima i drugi koji su radili pa nisu dobili ono što smo ti ja dobili. Ima i drugi koji su u situaciji sličnoj našoj pa nisu dobili ono što smo ti ja dobili. I zbog toga nikada se srce vjerenčko ne smije prevariti pa pomislit da može svojom snagom, svojom moći ili bilo, ko, bilo čijom moći se malavom rješavati svoje probleme. Jer problem svaki može toliko narasti što da nadvisi sve mogućnosti koje ti imaš kod se, Sve sposobnosti koje ti imaš. I zbog toga oni koji su dosjegli visoke stepene u nauka, nau, nauci kažu, kaže, kako ste to? Kaže, uvijek smo znali da svoje znanje Kaže, prepuštamo Allaho želešanu. Mi učimo, trudimo se, nije skvarno. Ali na kraju kažemo, gospodaru nemamo znanja doli onoga kojeg nam ti daniš i kojeg nam ti ostaviš. I zbog toga ova doba, ja bih vas zamolio, imajte u vidu, pogotovo što živimo u vremenu, u vremenu izrazitog materializma i vi znate da je Nuh, ali selam salam, rekao svome sinu kada je potop bio, sine, popni se na lađu. Imaj danas lađa koja se zove vjera u gospodara. I blago li onome ko se na tu lađu ukrca? Blago li onome kome je kormilar Rasulullah koji ga usmjerava, da bude insan, da se ostvari kao čovjek, da bude i svojim roditeljima drag, da bude i svojim komšima, komšijama česti, da bude ako Bog da svome bračnom drugu, dobar bračni drug, da bude otac i majka u kojeg djeca sa ponosom gledaju. E to je samo najko se ukrca na lađu. La ilaha illa kome je kormilar Rasulullah. Nuh je zvao svoga sina, sin nije rekao. Sin nije se odazvao. I šta je rekao? Kaže, popjeću se na vrdo, vrdo će meni spasiti od, od potom. To ono što mi nekada radi. Mislimo da ono što nam je Allah dao, da nam je dovoljno. Nije. I blago li onome ko kada vidi ljepotu, kaže, gospodaru, kako li si ti lijep kad si ovakvu ljepotu stvori? Blago li onome koji kad vidi meta, kaže, gospodaru, kod tebe je sve. Tebi ne trebamo mi, a ti nama trebaš. Blago li onome ko gleda takvim očima? I suština te videa, suština vjere u jednog gospodara nije samo reći on je jedan, nego kazati da sve što postoje je njegov, pa i mi sami. I blago li onome kome u srce uđe ovakva vjera i ovakvu sigurno nas pozna? Ja molim Allah, Zlašanu, da radimo na tome. Jedan od načina da radimo na tome je da dolazimo na mjesta gdje se gospodarskovi. Ova mjesta mijenja i ona u plemenju. Ne bude istini ni onaj ko vama govori, ne ti budete kada izađete preko ovih vrata. Zaš Jer ovdje mi nismo ogovarali ljudi. Mi nismo naređivali zlo ili naređivali na bilo kako, pa sjeluk kako ljudi sjednu na sjelima, pa jedni drugima prvo ogovaraju, drugo jedni drugima pravi stvari koje ne bi trebao, insan, insan, pravi. ovde učimo, gospodaru. Ja vas zamolio, kada dolazite ovdje, uvijek dođu. Ako ne možeš išćistiti svoj nijet, vrat se sa vrata, rec gospodar, hoću da uđem ovdje da nešto radite bi je naučim. Hoću da se upoznam sa tvojim idelnikom. Jer inače, kakva je korista od dolazka ovde Ako nije iskren nije, ako nije iskren namjer. I blago li onome ko dođe, ko odvoji dio sebe, dio svoga vremena, dio svoga kapitala, glavni kapital svakoga od nas nije novac nego vrijeme. Da imaš sve na dunjalku, ako nemaš vremena, ti ispropo. Sad dunjalka, a dobra, sve milijona što ima i milijardi, što ima je tvoje, ali nema života. Šta ti vrijedi? Blago li onome ko dadnije dio sebe, da bi se Allah uđal šanomu približio, da bi Ja vas zamolim na samo početku da se setimo Fatimu Meldevom, mama Buharići u Azizku zbirku što tamo redaje Leila el Fati. Babussalat fi masjid al-souq, poglavlje namaz u džamii koja je na pijaci. Wa salla ibnu fi masjidin fi darin yughlaṭu alayhi al A Ibn Aoun, jedan od velikana, međutav i inima, je klanjao u džami koja je bila u kući unutar objekta koji se zaključava. Dakle, danas ćemo ako Bog da govorite o onome što treba naše pijace da budu, jer vi znate da su najdraža mjesta Allahu Đelešanuhu, Meshidi, a najmrža pijace. Zato što ljudi jedni drugi lažu tu, obmanjuju tu. I zato se kaže da onaj ko iskren prodavač, ko prodaje i kupuje, znate, na pijaci radi, taj se su hadis od resulallaha sallallahu alejhi ve sellem se prenosi da će takav biti sa vjerovjesnicima i şehidima velkani. I kad su jednog velkana pitali daj nam kaže ders o ahlaku, o tasofu, o duhovnosti kaže on može doći sutra iz za sabah, kad su došli za sabah on kaže knjiga kupo prodaj Jer ako ne znaš halal i haram kakve visine tražiš a ne do Boga haramom se tra, hraniš. Kako može čovjek koji sebe hrani I, i da, ima jedan velikan, među, među našom ulemom ovdje u Bosni, da ga Allah poživi, prelijepuje rečencu, rekao, kaže, Kenane, odgajamo mi djecu, kaže, ali znaj da ja vidim tragove upitnoga i metka na svojoj djeci. <laughs> jesam li smio taj metak uzijeti, jesam ne smio time svoju djecu hraniti. I zbog toga je velika da daređa onoga ko radi, koji je u poslu, Ko zapošljava, ko otvara poslove, a u isto vrijeme, iskren, ne vara ljude, kada obeća, ispuni, kako je to Hazreti Omer govorio, kada uđe u pijacu muslimansku, kaže, neće, ne izdaje muslimane kroz svoju trgovu. Šta znači izdaje? Prodam ono što ne vrijedi. Ili ga obmane, dadnem ono što je bajato kao ono što je. I šta se još dešava na pijacama, vi znate? Puno ljudi se zakljenju, spominju Allah, kaže, jest Boga. Znači, se Allahom, a ne da u Bogu araši. I zbog toga je Hasan al-Basrije tu kada uđete ovdje u čaršiju, praktikujte. Hasan al je Mahsu znao otići kroz pijacu. Pitaju ga što ćeš u pijacu. Da prođe kroz pijacu. Kaže, hoću da idem na mjesto gdje se Allah malo spominje. Znači samo prođe kroz pijacu, zbog čega da? Da bi Allah žel šanohu spominje. Jer tu su ljudi okrenuti uglavnom prema svojim materijalnim interesima. Drugo, ovaj podnaslov kaže, Ibn Aoun je klanjao u mesčidu koji je u kući koja se ključa. I ovako kad gleda čovjek sa strane, pf, kakav mi je ovo podnaslo. Međutim, kada se uzmu komentari, imate muslimanskih pravnika. Koja je Islam širina? Koji smatraju da nije dozvoljeno da se zove Mesjidom ili džamijom ono što se ogradi da ne mogu ljudi da uđu što se ključa. Znači, hipotetički, ako imaš neki veliki objekat koji se ključa, ono u njemu ne može se zvati Mesjido. Zašto? Zato što se ključa, ne imaju ovdje pristup. Jer neko se može prenuti u srednoći, optereć Ako je otvoren, je tako? Ako nije otvoren, šta je? Ne može se, kaže, zvati mesirom. Naravno, to je manji broj učenjaka i naravno nije, nije to za naše vrijeme. Spominjao sam vam da ima malik, govorio kako se problematično je, kaže, držanje i psa kako bi čeljek branio kuću. Kod mama malika, učenjaka, malikijske pravne škole. Kaže jedan od njegovih učenika, tako mi je Allaha, da je malih došao u naše vrijeme, ne da bi nam dozvolio da držimo pse, nego bi nam dozvolio i lavove, kaže, da držimo, kakvih lopova. Dakle, vrijeme se, vrijeme se, jel, ljudi se promijene i onda se treba promijeniti od nas. Hadesena, znači 700, 7477. hadis, Hadesena Musedet, prenio nam je Musedet, kala Hadesena Ebu Muavija, Anil Ameša, Anebi Salih od Abu Muawiye od Anas od Abu Salih an Abi Huraira radijallahu anhu od Abu Huraira radijallahu anhu anil Nabi sallallahu alayhi wasallam od vjerovjesnika sallallahu alayhi wasallam annahu qala da poslanik rekao salatul jami'i taziidu ala salatika ala salatihi fi baytihi kaže namaz koji obaviš u džamatu vrijedniji je od namaza koji obaviš u svojoj kući i onog namaza kojeg obaviš na svome radnome mjestu, na pijac. za 25 deređa, za 25 stepeni. Jer jedan od vas, sada ovaj prvi dio je pitanje vrijednosti namaza u džamatu odnosno na namaz pojedinačno. I ovdje imajte u vidu jednu stvar. U našem vremenu ulema preporuči jeste ići u džamiju što više. Ali nekada i u svojoj kući uspostaviti džema da djeca vidje da su u kući klan. I to je vrlo bitno. Kaže, jer ovdje Resulullah kaže namaz u džematu. Namaz u džematu. Je vrijedniji od namaza koji je... Bojro mi se. Ovdje piše 25. U drugom rivajtu ima 27. Dva su hadisa Resulullah. Jedan da je 25, jedan da je 27. To ćemo na kraju reći polako. Duče, molim te. Nije tako. Dobro Dobro sam ja prošao za 20 godina. Znači. Kaže dalje Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Da ne, alhamdulillah. To je poznavanje hadisa Rasulullah. Ne sad, ne možete. inna hadakum kaže jedan od vas. Prvo je, ja vas molim, prva stvar što je, što insan čini dobro. Zato što je njegov pogled se promijenio na stvari. Dokle god se pogled, perspektiva koju imaš ne promijeni, neći činiti dobro. Kada čovjek počne čin dobro? Kada se u njemu kada njegovo gledanje na stvar se promijeni. Onaj ko zna da je namaz u džematu 25 ili 27 prema drugoj predaj puta vjednji, šta se dešava? Onda odi u džanu. Ali je to prvi korak. Jer gledate i Rasulullah s.a.v. to na početku kaže. Onda kaže fe inne ahadekum, jedan od vas Iza tovađafa ahsana kaže kada uzme abdest i to lijepo uradi na najljepši na znači pripremi se jer paste abdest je priprema za namaz i vi znate da ima u hadisima kada čovjek opere svoje lice kaže rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sve što je imao grija a je učinivajoći malo da da izađe iz očiju zbog čega jer kad staneš pred Allaha prvo što će te šejta napast kaže ti da staneš pred Allaha kakve stvari radi Na, znači, šta te priprema? Pripremate abdest, uzmeš abdest pedantno, kaže Resulullah, kada jedan od vas abdesti i to na lijep način uradi. Kako? Znači, s punom svješću. Sada se pripremam za namaz. Sada ću saprati sa sebe sve ono što će me možda smetati. I kada osjetiš odstupstvo prisutnosti u namazu, znaj da, da koraci koji idu prije namaza nisi svi pripremili. Naprimjer, nije ti hrana halala. Nije abdest pedantno uzim. ne nesu šašrotelj. Ama ti kaže, ne osjetio si slaste nikada u tome što radiš. Allah joj primi to što što. Što nešto što je prije namaze. Kaže dalje Resulahu, etel mescid ta lijepo abdesti i dođe kaže u džamiju, la ju ille salat. E ovdje imamo opet potvrdu subhanallahu. Resulahu to je Kada vidiš Kur'an i kada vidiš Resulullahove riječi, vidiš da je Kur'an Božja riječ jer nas Allah zna bolje nego što mi znamo sebe. I kada vidiš Resulullahove riječi, vidiš da je Božiji poslanik Allahovim nadahnućem i onim što mu je Melek Džibril donio, poznaje, govori nama stvari onama koji mi otkrivamo u sebi. Kaže Resulullah, kaže, abdesti se na lijep način i ode u džamiju. A onda potvrdi, a kaže, a time samo hoće namaz. Znači može čovjek doći u džamiju, hoće da ga vidi. Može čovjek doći u džamiju, hoće da se kaže, on je redovno, znaš, maša lau Može držati predavanje, da se kaže, on drži predava. Znači, pitanje, kako to kaže, svoj predaj, ne, da, ne zna melek tvoju iskrenost da je upiši. Melek piše, došao je u tabački meš. Što je došao? To izmeš tebe i Allah. I zato čovjek, zato kažu da je tajna između Allaha, džalešanom i njegovog roba, najviše ono što insan treba moliti da bude dobro. Jer ono što alazna. Šta se sada dešavom momsers? Kaže Resulullah, laju ridu illa salat. Neće ništa drugo doli ali namaz. Koju nagradu dobije? Kaže Resulullah, lam yahtu khutwatan. Neće korak jedan napraviti. Jedan korak neće napraviti. Illa refa'ahu Allahu biha daraja. Adamu Allah neće jednu derežu povisti. Načini neće ni jedan korak napraviti. To je pitanje posmatranja stvari. Dalje Ne samo da će da deređu poveća što je pozitivno. Dakle, napredovanje. Kaže, i da mu isto vrijeme neće jedan od grijeha najmanje oprostiti. Pobrsati. Sve dok tog insana Allah ne počasti da uđe u džami. Tokom agresije ovdje bio jedan človjek. Najveće granatiranje kad je bilo agresorsko u džami. Kaže mu Nana Hadžinca jedna. Kaže, nemoj, nemoj Hadžinca. Kaže, ne doobog, vidiš kako je granatiran. Gledat ćemo ovdje u kući. Kaže, ne, kaže, nisam ja te srećen da ja presalim kao šehi. I subhanallah, Allah ovog davanj. Insan u namazu dok le čeka namaz. Ode je nakšam, kaže, vratio se kući, sjel uhodnik. Nisu mogli sjediti u sobire, granatiran bilo. Allah da ne da granata udari pred puta njihove kuće. Mali, ovako, geler. Ne, Prođe kroz, kroz prozor, kroz vrata, jedna kroz vrata, druga i njemu prekine arteriju ovde. Hadžija presali. Kaže im čovjek koji je bio porednik. I šta je radio? Kaže, čekaju jaciju zajedno. Hajmo popit kahu, sačkati jaciju, da ovdijemo zajedno u džami. Kaže, المسجد, pa kada uđe u džami. I ovo, ovo je ono, onaj trenutak koji Allah, ja vas molim, molte Allaha da se smiluje ljudima koji su vama pomogli da budete u džami. I Molta Allaha da vi budete od onih koji će pomoći drugima da uđu u džami kane fii salati ma kane tahbisuhu. Bit će u namazu doklej god ga namaz zadržava u džami. Doklej god čeka namaz, oni u namazu. Va tu salli i na će salavate donosti ko al-melaike. Melek. Ma dame fii majlisihi ljudi -e ju Dokle Doklej god je na onome mjestu gdje obavlja namaz, melek će na njega salavate donosti. Reče. Kaže Resulullah šta će govorit? Allahumma gfil lehu. Melek govore, gospodaru moj, Oprosti njemu. Allahu gospodaru moj, smilujmu se. Ma lem ju'zi ju'hadithu fihi. Dokle god ne bude izgubio svoj abdest, odnosno dokle god bude pod abdestom, melek će to govoriti. Ovaj hadis Rasulullaha s.a.v. je jedna od osnova u čovjekovom posmatranju koje vrijeme treba provoditi u džami. Ja vas molim, naš život je zdan u dan sve komplikovani. Bog čega? Zato što smo mi komplikovani. Mi svoj život činimo komplikovani. Iz dana u dan sve će ti više obaveza zabiti. I kažem dragim ljudima, znaj da danas pogledaj šta si obaveza imao. Već sutra dolazije ti obaveze sutrašnjeg dana i nešto od onoga prethodnog što možda nisi ti da završiš. Tako se stalno povećavaju obaveze. Ali ono što je nas Allah zašanu počastio, jeste da ono što ne možemo sve stići, nikada ne treba sve ostaviti. Šta ne može stići? Ne možeš možda stići da svih pet, pet vakat namaza klanjaš u, u džemati, u džami. Klanjaj barem saba, možeš saba. Sad se u pola šest, petnijest, do šest klanja. Saba otići. Ne možeš da klanjaš saba, nije ti džamija blizu. Možeš neki od namaza klanjati u onoj džami koja, ali ne može ostaviti namaz u čem? U džematu. Ako te Allah počastio da imaš u kući nekoga ko obavlja namaz, klanjaj sa njim ili sa njom klanjajte u džematu. Zbog čega? Da biste I ovo još je što je Resulullah sallallahu alaihi ve rekao ne želi ništa drugo doli dolina maz. Ja sam danas time što kako Bog da završim. Pročitao jedan hadis Resulullah sallallahu alaihi ve koji sam prvi put pročitao, nisam ga nikada pročitao. Tako me obradovao hadis hoću stavama da ga podijelim. Kaže Resulullah sallallahu alaihi ve kada insan uzme abdest krene u džamio i pedantno uzme opet i u tom hadisu se kaže uzme abdest ono kako kažu po istilahu kodna Kaže Rasulullah s.a.v. i onda krene u džamiju bez ikakve želje doli namaz da obavi. Kaže Allah Đalešanu ga dočeka, dočeka kada ulazi u džamiju onako kako porodica dočeka insana koji mu se vrati. Znaš kad neko vrijeme ne budeš kod kuće, kako te dočekaju? Kaže s onim osmijehom, s onim, s onim zadovoljstvom što te vide, kaže tako Allah dočeka svakog ako. I zato ja vas molim, učite Kur'an. Evo, hvala Allahu, ima, ako Bog da već od sljedećeg četvrtka ovdje, jednoj četrdesetak minuta prije ovaj halke odnosno prije Jacije namaza, će biti Halka Kur'an. Ovaj naš jedan mladica sa fakulteta islamskih nauka, Emirće, koji inače nekad mene zamijeni držat Halka. Ja vas molim, učite Kur'an. Za mladiće će biti Halka, za djevojke ima u omladinskom centru. Učite Kur'an, jer drugačije je Kur'an učište. Zam si insana koji uči Fatihu i znaš šta je Rasulullah s.a.v. o tome rekao. Kaže Rasulullah, kada kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alemin, kada kažeš Hvala Allahu gospodaru svih svijetov, gospodar u tom trenutku kaže Hvali i mene je moj rob. Haj drugi put prouči Fatihu, kad kreneš da kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alemin, u tom trenutku moj tvoj stvrtelj kaže hvali i mene je moj rob. Kad kaže Er rahman rahim kad kaže Milosti i Samilosti, Kaže, moj etna ali i abdi. Kaže, moj rob lijep o meni govori. Pa dalje, kad kaže, maliki jaum i din, vladar sudnjega dana, gospodar kaže, medđeden i abdi, ovim rob moj kaže da meni pripada slava, ne ljudima. Allah ova je slava. Mi imamo problemi. Što, se, što ljudi prave greške? Što misli da je on neko nešto? Tako mi Allaha dokle le god, nisi svjestan da si i nad zemljom, zemlja imaš problem. Jer moje i tvoje srce Allah država, Sad me može uzjeti. I tebe i meni. I najopasniji hadis koji samo u životu pročito je. Kaže Resula. Čovjek će hodati čaršijom. Lijepo odjeven. Sviđat će se samome sebi. Allah će ga u tom stanju uzjeti. I prije polaganja računa će u džehennemu biti. Dosudnije ga da. Samo zato što je u takvom halubju. Što je hodo gordo? I nadmeno. Medžeden i avdi... Kaže moj rob, gospodar, samo tebi slava pripada. Samo tebi. I zato što ima u današnjoj civilizaciji. Zato, zašto imate famous celebrities, zašto imate one slavne i poznate, zašto? Da te skloni od gospodara, da te skloni od suštine. I kaže, i, a kad kaže gospodar, i kad kaže rob, i ja ke nabudu, i ja ke nestajim, samo tebi robujemo i samo od tebi pomoć tražimo... A to je suština. To je ono zbog čega dolaziš u džanu. Dolaziš li radi namaze ili radi nečega drugog. Kaže gospodar kaže u tom trenutku ovo je između mene i moga roba. Samo tebi robujemo i samo tebi pomoć, o tebi pomoć tražimo. Ovo je kaže između mene i moga roba. I tada gospodar kaže u ali abdi ima sear a rob će dobiti ono što traži. Što tražimo? Ihdi nasiratol ostatnim. Gospodar u puti nas napravimo. Ne može ta fatiha kad se tako uči. Kad se tako razumijeva i kada insan razumije šta radi kada dolazi u džanju, ja vas molim, braćo i sestre, imajte u vidu još jednu stvar. U Kur'anu se govori o uspostavljanju namaza. I klametu sala uspostavljanje namaza jeste pomoći da ljudi obavljaju namaz. Jedna mlada djevojka u jednoj od Sarajevskih gimnazija kaže, ima problem pod i kindiju, nema gdje da klanja. Jedna čistačica reče, kaže, ja ću ti pronaći mjesto, ja ću kaže, naći da ti možeš namaz obaviti ta može čitati sa sama nekanja namaš ali to što ona pomogla nekom je da stanje pred gospodara i da ove riječi govori Allah zna koliko je to teško koliko je to bitno koliko je to relevantno ja molim Allaha za šansom da nas utamo i pomogne amin amerna e udvila im nešeto od radjin svida rahman alahim alhamdulillah wa kafa والصلاه والسلام على سيدنا المصطفى وعلى اله وصحبه ومن وفى وغospodar naš počasti nam se njemu nasponist gospodar naš oprosti nam grijehe namoj nas kaz Gospodaru našle prepusti nas same sebi nekoliko treptaja oka. Gospodaru našle prepusti nas same sebi nikoliko treptaja oka. Gospodaru našle prepusti same sebi nekoliko treptaja oka. Gospodaru ne prepusti nas sami koliko treptaje oka, ni koliko manje od toga. Gospodaru najvećim imenom molimo džennet svako djelo koje približava džennet. Gospodaru milost tvoju molimo, nas da budemo od iskrenih robova tvojih. Počasti nas da svoje namaze. Počasti nas da ne zanemarimo svoje džamije. Počasti nas da što više sabaha u obavimo. Očastno da što više Jacija nas vidi. Gospodaru, najvećim temenom molimo prijemi to od nas. Gospodar, onako kako je trud neko uložio da mi tebi odani budemo, počasti nas da mi trud uložimo da drugi tebi odani budu. Gospodar, neka među nama niko nesretan ne budi. Počasti naše studente i studence da budu dostojni. Gospodar, počasti ih da budu vrijedni. Gospodar, počasti ih da nam budu dika. Molimo te, gospodar, najvećim imenom tvojim počasti nas džennetom i svakim dijelom koje približava džennetu. Sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koje približava vatre. gospodaru u svakog trgovca koji iskreni čestit poč najbliži robova te gospodar počasti nas da prolazimo kroz pijace i da se tebe sjećam gospodar počasti nas kada prodajemo da budemo iskreni kada kupujemo da budemo iskreni i da uvijek tražimo u svemu što radimo zadovoljstvo tvoj gospodar u naša briga jedina neka bude zadovoljstvo tvoj najjačim temenom molimo te ne prepusti nas same sebi nikoliko nekoliko treptaj ok. pokošti nas kada afatihu učimo da o tebi mislimo počasti nas da budemo svjesni koje riječi govorim počasti nas da namaze svoje čuvam počasti nas da svoje poštujem nas da djecu svoje počast nas da bračni drugove svoje počast ima počast nas da budemo od iskrenih robova tvojih subhano rabike rabida izzati ama isifun wasalamu ala mursalee wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah assalamu alaikati ya rasulallah